Egy nő a lépcsőn. Másnap reggel egy küldönc levelet hozott. Gyenge, bizonytalan, felfelé tartó kézírással címezték. Kedves, monsieur Poharó, Ellentől hallom, hogy tegnap zördlón villába járt. Nagyon lekötelezne, ha a mai nap folyamán szíveskednék felkeresni. Üdvözlettel, Wilhelmina Lawson! Tehát ő is itt van, állapítottam meg. Vajon miért jött le? Nem hiszem, hogy ennek valami sötét oka volna, mosolygott poáró, Végtére is az övé a ház. Igaz. Látja, poáró, ez a legrosszabb ebben a játékban. Mindenki gyanús, aki él. Nos, ami engem illet, én már csak egyetlen szemét gyanúsítok. Kit? Mint hogy egyelőre csak Januról van szó, és határozott bizonyíték mint csak kezemben, Magára bízom, hogy vonja le a következtetéseket, Hastings. És ne feledkezzék meg a dolog lélektani oldaláról sem. A gyilkosság jellege bizonyos lelkialkatot feltételez. Amíg nem tudom ki a gyilkos, addig a lelkialkatán se törhetem a fejem. Nem, nem, Hastings, nem figyelte arra, amit mondtam. Ha a gyilkosság jellegét veszi figyelembe, rájöhet, hogy ki a gyilkos. Maga csak ugyan tudja, Poiró? kérdeztem kíváncsian. Nem állíthatom, hogy tudom, mert bizonyítékom nincs rá. Pillanatnyilag csupán ennyit mondhatok. Barátom ezek után levelet írt Miss Lávszonnak, amelyben közölte, hogy tizenegy órakor tiszteletünket tesszük zöld lombillába. Megreggeliztünk és kisétáltunk a térre. Álmos napos délelőtt volt. Eltöltöttünk egy kellemes fél órát a városka régiség kereskedésében, majd zöld villa felé vettük lépteinket. Ellen a szokásosnál felhevült ebben nyitott ajtót. Bevezetett a szalomba, majd csak hamar lépteket hallottunk a lépcső felől, és megjelent Miss Love Song. Kisé látszott, haját sejemkendővel kötötte be. Remélem nem haragszik, hogy így fogadom, Monsieur Poirot? Pihegte. Ki kellett raknom néhány szekrint. Ó, mennyi holmi! Tudja az öreg emberek hajlamosak mindent megőrizni. Szegény, drága Aranda kisasszony sem volt kivétel. És az embernek csupa por lesz a haja. Igazán meglepő, hogy némelyek miket őrizgetnek. Képzelje, húsz levél varró tűre bukkantam az imént. És ezt mind Aranda kisasszony vásárolta volna? Igen, bizonyára ajándéknak szánta a cselédeknek, aztán megfeledkezett róla. Persze mind elrozsdásodtak a tük. Nem igazán kár. A Randel kisasszony feledékeny volt? Ó, nagyon. Különösen, ha elrakott valami. Mint ahogy a kutya elássa a csontot. Miss nevetett, de mindjárt elő is kotott a zsebkendőjét, és beleszipogott. Istenkém, milyen rémes, hogy én itt gélek. Kegyet túlságosan is érzékeny. Bólintott komolyan poáró, Nagyon a szívére veszi a dolgokat. Épp ezt mondta mindig szegény, drága édesanyám is. Nagyon az szívedre veszel mindent, Mina, mondogatta. Higgyel, monsieur Poirot, igen nagy hátrány, hogy az ember annyira érzéke. Kivárt kép, ha magának kell megkeresnie a kenyerét. Valóban, no de ez már a múlté. Kegyed most már a maga ura. Élvezheti az életet, utazhat, tehet minden gondot. Hát igen, mondta Tétová, Miss Loveson. Visszatérve a Randel kisasszony feledékenységére, most már értem, miért csak későn érkezett el hozzám a levele. Azzal elmesélte a levél megtalálásának történetét. Miss Lapson orcáján foltok ütköztek ki. Ellennek szólnia kellett volna nekem, mondta. A legnagyobb szentelenség, hogy a megkérdezésem nélkül elküldte önnek ezt a levelet. Mondhatom felháborító. Drága hölgyem! Egészen biztos vagyok benne, hogy a szobalány jó hiszeműen járt el. Akkor is loppant különös. Ezek a cselédek néha lehetetlen dolgokat művelnek. Ellen megfeledkezik róla, hogy most már én vagyok a házúr nője. gyorsan megszólalt. Hivatott kisasszony, miben lehetek a szolgálatára? Miss méltatlankodása mértatlankodása alább hagyott. Zavart, izgatott a visszatért. Nos, igazán én tudni élik, nem értettem. Az igazat megvalva, Mr. Poáró tegnap jöttem le, és persze Ellen elmondta, hogy ön itt volt, és ugye nem egészen értettem, mivel nekem nem említette, hogy jön. Hát, szóval egy kicsi különösnek tűnt. Nem láttam egészen tisztán, hogy... Hogy mit keresek itt? Fejezte be helyette a mondatot Poáró. Én, nos... Igen, pontosan. Én zavartan, de kérdően nézett Poáróra. Be kell vallanom önnek valamit, mondta Poáró. Meghagytam önt egy félreértésben, sajnos. Kegyet feltételezte, hogy a levél, amelyet Arandel kisasszonytól kaptam, egy kisebb pénzösszeggel kapcsolatos, amelyet minden valószínűség szerint Mr. Charles Arandel tulajdonított el. Mislapson bólintott. Csak hogy folytatta barátom, nem ez volt a helyzet. Mi több, én kegyettől értesültem csak a lopott pénzről. A kis kisasszony a baleset miatt írt nekem. Baleset? Igen, úgy tudom, leesett a lépcsőn. Ó, igen, hogy ne! Miss egy kevésbé értette a dolgot. Üresen bámult poháróra. De elnézést, biztosan csacsiság, hogy nem értem. De miért írt volna önnek – Mivel olykor a halálos végű balesetekkel foglalkozom. – Arandel kis kisasszony balesete ugyan nem volt halálos, de könnyen az lehetett volna. – Ó, Istenkém, igen, a doktor is mondta, de akkor sem értem. – A baleset oka állítólag az volt, ugyebár, hogy a labda ott maradt a lépcsőn. – Igen, igen, így volt, bob labdája. – Csak hogy nem bob labdája volt az oka. De, bocsásson meg, monsieur Poirot, én a saját szememmel láttam, amikor valamennyien odafutottunk. Látták, igen, csak hogy a balesetnek nem a labda volt az oka, Miss Larson. A baleset oka egy sötét színű fonal volt, amelyet úgy 30 centi magasságba lépcső felett feszítettek ki. Miss Larson halálos sápat lett, reszkettő kezét az arcához emelte. Ó, oh, monsieur Poirou, ezt se tudom hinni. Csak nem gondolja, te hisz ez rettenetes. Úgy érti, hogy valaki szándékosan tette? Igen, valaki szándékosan tette. Iszonyú, hiszen ez már, ez már majdnem olyan, mintha megöltek volna valakit. Meg is öltek volna valakit, ha a terv sikerül. Más szóval, gyilkosság történt volna. Mislavson felsikoltott, poáró komoran folytatta. A szegély egy szöget vertek, és ahhoz erősítették a fonalat. A szöget bekenték fénymázzal, hogy ne üssön el a szegély Mondja csak, kisasszony, nem emlékszik rá véletlenül, hogy fénymás szagát érezte volna, amikor erre nem volt semmi magyarázat? Mislavson felkiáltott. – Jaj, de különös! Még ilyet? – Hát persze, és én még csak nem is sejtettem. De honnan is sejthettem volna? pedig akkor sokat törtem rajta a fejemet. előre előrehajolt. Mondja el, kisasszony, hogyan volt. kegyet tehát más szagát érezte? Igen. Persze, nem tudtam, mi az. Azt gondoltam, hogy talán festék. Vagy esetleg padlópaszta. De azután megnyugodtam benne, hogy csak képzelődtem. Mikor történt ez? Mikor is. Nézzük csak. Talán a húsvéti hétvégén, amikor tele volt vendéggel a ház? Igen, igen, akkor. De hogy melyik napon is? Nézzük csak. Nem vasárnap, és nem is kedden. Aznap este vacsorázott itt Donáldzon, doktor. És szerdán valamennyien elutaztak. Nem, persze, csak is hétfőn lehetett. Húsvét hétfőn. Nem tudtam elaludni. Nyugtalan voltam. Számítgattam, elég lesz a vacsorára a hideg hús, és féltem, hogy Arandel kisasszony bosszankodni fog. Én rendeltem meg a hús szombaton, és persze három és fél kilót kellett volna rendelnem, de azután úgy gondoltam, hát a két és fél kiló is elég lesz. De Arandel kisasszony annyira bosszankodott mindig, ha kifogytunk valamiből. Annyira vendégszerető volt. Miszlavszom mélyet lélegzett, majd megint nekifutott. Egy szóval feküdtem éberen, azon töprengtem, mit szól majd arándel kisasszony, és nem jött sehogy se álom a szememre. És amikor már éppen elszunnyadtam volna, valamire felriadtam. Valami koppanásra, vagy dobbanásra, nem is tudom, és felültem az ágyba, és akkor éreztem azt a furcsa szagot. Szagláztam, szagláztam. Persze mindig attól félek, hogy tűzüt ki. Van úgy, hogy éjjel kétszer-háromszor is felriadok, mert mintha égész szagot éreznék. Rémes még csak elgondolni is, hogy az ember bennék a házban. Nos, szóval különös szagot éreztem. De nem füst volt, még csak nem is hasonló. Inkább olyan, mint a padlópaszta, gondolom. De persze, hogyan is érezhetne az ember az éjszaka kellős közepén padlópasztaszagot. Vagy festék? Egészen erős szag volt. És csak ültem és szakláztam, és akkor pillantottam meg őt a tükörbe. Őt? Kit? A tükrömben. Ugyanis úgy van elhelyezve. Egy egészen kicsikét nyitva hagytam az ajtót, hogy meghalljam, ha Arandel kisasszony szólít, vagy lássam, ha lemegy, vagy feljön a lépcsőn. A folyosón mindig égett egy gyenge fényű lámpa. Ezért láttam meg, hogy ott térdel a lépcsőn. Mármint Tereza. Úgy a harmadik lépcsőn térdelhetett, A fejét lehajtotta, és én azt gondoltam magamba. De különös, talán rosszul van. De mindjárt fel is állt és továbbment, ment, úgyhogy gondoltam talán csak megbotlott, vagy valami. Vagy lehajolt valamiért. A koppanás, ami felébresztette egyedet, valószínűleg a kalapács ütése lehetett. Vélte poáró. Igen, igen, de milyen szörnyű is ez, messzi poáró? igazárettenetes. rettenetes. Mindig is az volt az érzésem, hogy Tereza egy kis, hogy is mondjam, féktelem, de hogy ilyesmit csináljon. – Bizonyos benne, hogy Tereza volt az? – Ja, istenkém, hát persze. – Nem lehetett Mrs. Ténios vagy valamelyik cseléd? – Nem, nem, Tereza volt az. Poáro furcsán nézett rá. – Engedje meg, szólalt meg hirtelen, hogy elvégezzek egy kísérletet. Menjünk föl, és próbáljuk meg újra eljátszani azt a kis jelenetet. Újra eljátszani? – Ó, igazán, nem is tudom. Már nem értem miért. Mindjárt megmutatom, mondta határozottan Poáró, és udvariasan felfelé tereltem Iszlávszon. Sajnos nagy a rendetlenség, rebegte Iszlávszon. Ugyebár mindent kirakni, rengeteg holmi van egy ilyen régi házban. A szobába csak ugyan nagy össze fogadott, de poháronak végül mégis sikerült rávennie miszlávszon, Mutassa meg pontosan, hol helyezkedett el a szóba forgó éjszakán, és csak hamar meg is állapítottuk, hogy a lépcsősor egy része valóban látható a fali tükörben. Most pedig, mademoiselle, javasolta barátom, legyen szíves kimenni, és pontosan eljátszani azt, amit látott. Miss Lufson zavartan motyogva tette leget a kérésnek. Poáró nagy figyelemmel kísérte minden mozdulatát. Ezután kiment a folyosóra, és megkérdezte, melyik lámpa égett azon az éjszakán. Ez itt! Mutatta Miszlávszom. Épp árrendel kisasszony ajtaja előtt. Poáró felnyúlt és kicsavart az égőt. Hm? Negyven vatt? Nem valami erős? Nem, csak épp arra szolgált, hogy ne legyen egészen sötét a folyosó. Megbocsát, madmázel, de ilyen rossz világításnál, figyelembe véve a szöget, ahogyan az árnyékesik, aligha láthatott tisztán. Egészen bizonyos benne, hogy Tereza arandelt látta. Nem egy meghatározhatatlan nő alakot pongyolában? Hogy ne volnék biztos bennem, monsieur poáró, Holtján Felmisz Tökéletesen bizonyos vagyok benne. Elég jól ismerem Terezát, nem? Ő volt az, senki más. A fekete köntöse, meg a nagy, fényes meltű a monogramjával. Világosan láttam. A monogramot is? Azt is. T a. Ismerem azt a meltűt. Tereza gyakran viselte. Igen, igen, akár meg is esküszöm rá, hogy Tereza volt, jelentette ki szokásos modorától merőben eltérő határozottsággal Miszlapson. Szóval, megesküszik rá szükség esetén, Madmazel. Ha feltétlenül szükséges, igen. Gondolja a Musiépoáról, hogy szükséges lesz? Ez a kihantolás eredményétől függ, mondta a barátom. Ki. ki kihantolás? Lehetséges, hogy sor kerül rá. Ó, Istenként milyen kellemetlen. A család bizonyára ellenezni. Ez nagyon valószínű. De ha a belügyminiszter elrendeli, nem tehetek semmit. De miért kellene kihantolni, műszi éppóáról? Miért? Hiszen nem történt semmi szabálytalan. Úgy gondolja, madmazel? De hát mi történhetett? Hiszen a doktor, az ápolónő, mindenki, és... – Tereza még csak itt sem volt a házba, amikor szegény drága Arandel kisasszony meghalt. – Nem, ugyebár hétfőn utazott el, mielőtt Arandel kisasszony rosszul lett volna, igaz? – Igen, egészen korad élelőtt, úgyhogy igazán semmi köze sem lehetett a rosszul léthez. – Reméljük nem, mondta Poáró. Jaj, istenkém! kulcsulta össze a kezét Miss Larson. Soha még ilyen szörnyűséget nem hallottam. Egészen meg vagyok zavarodva. Mennünk kell, mademazel, nézett az órájára poáró. Visszatérünk Londonba. Kegyed, itt marad még egy darabig? Nem, nem is tudom. Még nincs határozott tervem. Egyébként én is hazamegyek. Csak egy napra jöttem le, hogy valamennyire rendezzem a dolgokat. Nem is sejtettem, hogy ilyen meglászkodtatásba lesz részem. Poáró félbeszakította a sopánkodást. Kérem, nyugodjék meg, madmazel. Búcsúzóul, hadd kérdezzem meg, hajlandó-e eskü alatt vallani, hogy húsvét hétfő éjszakáján Tereza Arandet látta lépcsönt érdelni? Igen, igen, erre megesküszöm. És arra is, hogy a szeáns során fényudvart látott Arandel kisasszony feje körül? Mislav tátva maradt a szája. Ó, oh, monsieur Poirot, kérem, ne tréfáljon. Ezek szent dolgok nem tréfálok, halálosan komolyan beszélek. Nem volt éppen fényudvar, jelentette ki méltóság teljesen Miss Inkább kezdődő megnyilatkozás. Foszforeszkáló anyagból alakult szalag. Saját szememmel láttam, hogy arcá formálódik. Mód felett érdekes. Arrivo, mademoiselle. Kérem, kezelje az elhangzottakat bizalmasan. Persze. Természetes. Álmomba se jutna eszembe, hogy... És Miss Lapson birka arca üresen bámult utánunk az ajtóból.